الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون مقصد سوره بقره بیان د چلو مسلو اوله مسله اثبات توحید دا ثابت ول چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی دویمه مسله اثبات رسالت چې دا ثابت ول الله چې الله همیشه د پاره پیغمبران را لګل دي د خلکو د خیر او د اصلاح لپاره او دریمه مسله په د صورت کې بیانېږي جهاد په الله او ترېره مصله په د کې بیانېږي انفاک په الله صورت په سلوور برخه کې تقسیم دي اوله برخه سل آیاتونه دي په دې سل کې اوله مسله چې اسبات د توحید دی بیانېږي دویمه برخه آیت نمبر 29 والا تر 39 پکا وړدا او په کې دویمه مسله چې اسبات د رسالت دی بیانېږي دریو برخه د یو سلو واویانه والا تر 235 24 پورې ده او په دې جهات جهاد په الله بيانيږي دریو سلام او تلورام برخه 240 299 تر اخره پورې ده په دې کې تلورام مسله انفاق په سبيل الله بيانيږي بیا داول هي ساته سلا ایتونه ده دا, دا په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب شل ایتونه ده او د کې موږ روان یو په دې شلو آیاتونو کې بیان کئ د لري وډلو هاغه د لري د چمخ کی صورته فاتحه کې بیان شوی مختصر انعام تلهم مغضوب عليهم او دوالین چې الله اور من احسان کړه غضب چی پښو دے او چههرانو پریشان دي د لري وډلو تفصیل کئ په دې اول باب کې په اول شلو آیاتونو کې اولو لو پنځو ایتونو کې د انعامت علیهم والو پنځه صفاتونه بیان کړو یو صفات چې بغیب ایمان راوړي دویم صفات چې موز جاری کړی دریم صفات چې مال لګی چلورم صفت چې په قران تفصیلی او په نور کتابونو ایمان راوړي اجمالن او پنځم صفت چې پ آخرت باندې د دوی یقین وي نو بیا آیت نمبر پنځم کهو حکم د دنیا او حکم د اخرت ورته ذکر کړي حکم دا دنیا ذکر کی چولائی کالا حدم من ربیہم دا خلق پہ ہدایت تی طرف ادرب دا دوینا او حکم دا آخرت بیان کی چولائی که ہم المفلحون چن دا خلق دوی دی کامیاب بی نمبر شپگم اوم کے بی نمبر شپگم اوم کے اگر دوی مدلہ چی مغدوب علیہم دی چالا پاگوی غزب کڑے چی غزب شوی پاگوی باندی داغی وضاحت کی ان منکرین دو صفت تو نے ذکر کئی نلزی نکفرو یو چی صفت چینکار کئی دا زد دا کفر کئی دا زد دا وجنا, دا دا وجنا. دا او, صفات. او دو ام صفت کفرو چی حق پٹئی نو کتو دوی وی ارے وکوون ارے دوی ایمان در اوڑی اللہ وی زکا دوی زد نیولے لے او دوی یا حق پٹکڑے زکا ایمان در اوڑی نو بیا آیت نمر وم کے حکم دا دنیا ذکر کی چی ختم اللہ وعلا قلوبهم وعلا دوی په ورونو سترګو غوګونو د دوی د گنا د وجنه الله موهر لګولې دي او حکم د ندی وسر په دنیا کې حق نلیدې شي نوریدې شي نکټې شي او نپېپوېدې شي او حکم د اخرت ورته ذکر کی ولهم عذاب عظیم او دوی لوی عذاب لوی په اخرت کې بیا موږ پرون سبق کې درې مدله منافکان دی دوالین دی دا غي صفاتونه دا غي وضاحت شروع کړو لصفاتنا په دې آتو آیتونه کې بیانېږي موږ د ری صفاتونه ویل دي دا غي نه یو صفات موږ ویل او چې خلا او یو شينه ده په خلا یو څه وی او پرړې کې بل رقم دي وړې کې بل څه دي دا یو صفت چې قالوا امننا بالله وباليوم الاخر ما هم مؤمنین په خلا باندې د ایمان دا وقای چې مخ ایمان منو ای ایمان راوړې ده توحید منو الله منو رسول منو آخرت منو قران منو لیکن الله و... الله وی و ما هم بی مؤمنین دو ایمان نه دروړ سل کې د ځړنه دا سه د خلی ایمان دی د خلی داوی دی دویم صفه ذکر شو آیت نمبر 9 کې چوهادون الله ولزی نامو تک جن دی دوک باز دی الله سرم ټگی کوي په خپل خیال کې په خپل خیال کې دا ګومان کوي چې وو که الله مونږه ټلو او او الله مونږ نه دمونږ د ټګ خبر نشو او مونږ به مونږ تهه د ټګزار را دا دکه دې غمان کوي او مومنان سره ټ کويمت لببه مومنان سره ټګ کوي مومنان دوکه کوي یا دینی حاز نه یا دنیاوی از نه نو نبی ادریم صفات ذکر کو ایت نمبر 9 کې اخر کې و ما او دوی کې شعور نشته دوی کې شعور نشته یعنی دا د خر د خرو او د ناورنم ډیر لاندې دي ځکه په د ناورو کې عقل نه خوشور پکی دوی کې خلاوی عقل خوش نشته نشته شعور هم به نشته رځ ناورنم ډیر لاندې دي تر دې زوري مونږه سبق ویلو پرون سبق کې دری صفاتونه د لاسو صفاتونو نه بیان نن سب کېمونږه چلورمې فکر کوو د منافکانوفی فی مون په ون د دوی کې مون مرض دی فزادهم الله مرض ده مزیات کې دوی ته الله دا مرضله ولهم عذااب علیم او دویله د عذااب در دننا کوو بیما کانو یزیبون بما په سبب د هغه کانو یبون چې دوی دروغ ویون کی دروغ کون کی یا ویون کی دواره مانه سیدم خب پا دیز ایکی پا آیت کی اللہ وی فی قلوب مردون دادوی پردکی پردونو کی مرز ده ده منافقت مرز که ده قرآن طریقه داده چو قرآن کریم ده مرز تشخیصم کئی یعنی مرز کارکی چه مرز تی او بل علت د مررضم زیکر کوي چې دا مرض د کوم زینه لېدللی د انسان ته او بیا علاج د مرضکاره علاج علاجخ چې د مرض ال ش دی د د کولا کل طرقه ده اوس که بنی مرضونه دي جسمانی مرضونه نو خته بي به او اکر راغ چغ کې دا درې کوالټی وي یو چ هغه د مرض تشخیصو کې اول کېغال کې دا وګور چې دا مض چېشی دی مرض ته لکېلی دی دا م دا مریض لري دا ستون ته ستون دا یو دویم نمبر کې خو طبيب اغه ده چې اغه د مرز علت معلوم کړي چې دا مرز ته لګیدل یا څنګه ده څو جذا چې دلته دا مرز لګیدل دي او دریم خو طبيب اغه ده چې اغه بیا داغه مرز مطابق منخه علاج مورته اغه مریض ته وخی همدغه رنګه قران کریم هم داغه طریقه بیانې لکه څنګه چې د دنیا د مرزونو د بدنی مرزونو دا اول کې ځان سره په دې ما ځان پوي لکه څنګه چې د بدني مرزونو جسماني مرزونو لامل چلور شوی نه دی د بدنی مرزونو وجه یا لامل ان لاملونه چلور دي یو وجه دو مرض بدنی مرز. ی و جه ده، فساد. ی و جه ده فساد، فساد د میده. میده که جو که فساد جوړ شد، چه مطلب، گش گرد خوراکون رو ده در مده گرد خوراکون، ی و میده که فساد جود شد ، او ج که مده که فساد جود بدنی به میده، مرزو نجودیگه ی و جده د بدنیم راز دوه موجه دوه موجا وی ضعف ضعف مطلب کمزوري کله چې بدن کمزورې ته مطلب قوت مدافعا هغه کمزوره وي د بدن نو بدن تمرضون لګيږي دا چې کوم کرونا مرز راغله په دې کې غټه وجه دا وه چې دا په هغه خلکو ډیر زیات حمله کړي چې هغه قوت مدافعات کمزوري وي دغه هر مرز ده چې هغه انسان من هغه ټایم کې کوي حمله غټایم کې کولی شي کله چې انسان قوت مدافع کمزوري وي پدی وځماندي ډاکټرانو وي چې ما شومان ډیر پاک نه ساتي کوم خلا چې ما شومان ډیر پاک ساتي انتہی داوي قوت مدافع کمزوري کیږي کوم ما شومان چې د ورځې زی بهر خاور کلو بي کوي مستیاني کوي داو خلکو قوت مدافع زیات وي ولی چدا وی غره دا امارزون چې کله بدن باندې حمله وکړي قانوني زمون پر بدن کېو نظام ده زمون پر بدن کې داس یو قوت الله چولې ده چې هغه د امارزون او د جراثیم سره مقابله کوي په څومره چې دغه نظام څومره چې د مقابلہ کوي دومره د نظام کويږي څومره چې دا بدن کې سیستم مقابله کوي د جراثیم سره دومره هغه قوت مدافع چوتون کوي دومره امارزون قوت د مدافعت کويږي دا ګوره په دنیا کې کوم فوج ډیر جنگي دی او ډیر تجربه لري هغه کوي فوجي هغه کوم فوجي هغه لکه د کویت فوجي وله د کویت فوجي هغه تجربه نه و نن ګوستاز وي دا هغه ته وخت رکړو چې اسلام حسینو ما هم یو ګینټا کېد کویت نیول هغه وله چې فوج هغه و کمزوری و نو دا غرنګي ډاکټرانو وي چې ماشومان بډیر پاک نه ساتي دکه ډیرکې او ات د جو کوم ریټن سییسټم دی کوې مداافه به کمزورې بیا بورمانې حمله کېږي د مرضونو نو دا به تپتی بیا دویم ووج د جسمانی مرض د پاره هغه زو دی کمز کمزوری... نو کمزوری چې د هغه د عمر د ووجنم راځي بډاوالی د وجه نه کمزوری دا کو مداافه چې کمزور چې د و هم را ځي کې دا دو ووجي شوي دره مواجه ده جسمانی مرز ده پارده دا بیعتدالی ده دا اخلات د اربعا بیعتدالی اینه گڑوٹیا ده اخلات و اخلات اخلا لیکن که توی سرا بیعتدالی یعنی گڑوٹیا ده اخلات و اربعا ده چلور اخلات و چلور اخلات دی بدن که یو ده وینا یو ده بلغم او یو ده صفرہ سوځه لګیږي سفرا او یو ده سودا د ضرور اخلاق دي بدن کې وینه چې کر د خپل حد نه زیات شي دا غي ته مونږ ویو بلډ پريشر فشار و 150 و ده دا غ مرز ده کنه ځان لا دا غ نه ځان لا مردو نه جوړيږي په انسان رغت نشکېدلې شي وړه حملې اور باندې راتللې شي په شوې نو که وینه به تعداد لشي ګډه وډه شي یا زیاته شي ډیره او یا کمه شي او کمه چې دا دوه نمبر ک را ځي نو بیا انسان تبرز لږي قسم قسم ونه ته لږي دوی نمبر کې بلغم ده بلغم د دو خام مواد تهویل کږ دغ دوې خام مواد له بلغم ویل کې یو مثال د ستاسو وال ځان پو دپاره کله چې دا بلغم زیات شي دی تهمونږ و چې د دا, بلد دا بلد پیشر لو شو ځکه چې غاوینه کله که غندوی نه پریشر کمی بلغم زیات شي خام مواد د وینې زیات شي هر انسان بلډ پریشر لوئ چې بلډ روی لوئ دا غنځان لړ مرزونه پیدا کوي انسان ته دو اخطات شو دریم اخلات زمو بدن کې سفرا سواد سرکل کیږي سفرا ان ویل کیږي طریقه دا د طریقې کوم دا غدي مواد کوم دي په شو کې چې دا غډ وډ شي به شي نغې ځان نمبرونه هضم خربېږي د انسان نور مرضوونه متلګېږي خرب طيبان ور باندې پوي او څلورم نمبر کې خیلته څلورم نمبر کې خیل څه تاسو نمبر څه په بس چې فروږې کا نمبر کې خیل چې ده هغه د سودا سودا د توره ته موږ ته د توره ویو توره کوښې د دې چې کوم سستمي دا چې غډوړ نو به انسان ته مرزونه لګيږي نو دا, دا دریم نمبر کې واجاو د مرض لګي دو دریم او چې شوه غډوړتیا د اخلاطو اخلاط کوم کوم دي چلور دي یو ویندا بلغم دی سفره ده سوده ده خو شه دا غسلور شې غډوړ شي د انسان په ادم مرزونو لامل ګرځي سلورم نمبر کې واجا د مرض ده لګي دو جسمانی هغه ده ظلمته ظلمت گیس تا ویل کیږي چې کله دا انسان د فساد مېدی جوټ شي کنه بدن کې گیس زیات شي جو کله بدن کې گیس زیات شي د گیس ځان له نقصاناتی ورچ گیس نایم نقصانې بدن کې بیگ کبس کیږي انسان کبس لګي چې کله گیس بی خوینه هو چې کله گیس زیات شي ناغه ځان له په سر باندې بوجي رې بندی پوشوي نورم ډېر تکلیفونه ور د انسان ته انسان اوپر دا ګیستیکل زیات دي د میډيډه د غراتې د وجنه اس انسان بینمو اوپر سیګي وایدا پړسدلې مې مړګ راولتا نو هغه ته دا مرز لګیدل وو نو د میډيډه د وجنه چې د میډيډه لا جوګ اورډر ډیرو ډاکټرانو باندې ګرځیدل وو اثر وجه میډوا چکل میډيډه ټپ تلاړو کلیو ډاکټر له بخښو کلی بل ډاکټر له بخښو خو بوډا ته چانه وی جاسه وجه د میډه دا جکل میډيډه ډاکټر له پی خبر ته مونږ بوتلو در تلور وجیدی چې انسان ته بدنی او جسمانی مرض لگی گی کمی تلور وجیدی؟ یا ده فساد ده میده یو ده آ... زوف کمزوری یا د عمر کمزوری یا د مدافیت کمزوری بدن او در نمبر که شیره؟ ګ کیا یا بیااعتدالي د اخلاات اارربه چلور چې کو به اخلا مون بدن کېدي ونا بلغم سفرهسو ده دا چې کله شي یا زیاته شي یا کم شي د ت ترور وړه شو انسان د قسم ک مرزونه لېږي دی د تور وړو کېجنډس لګېږي نور هم ډر مرزونه لېږته طریبانو د ډاکان ته به معلوماتي او تروره نبر کې وجه د مرض د لګدو د بنی مرض اغ د زماتته زمت ما طلبه چې بدن کې زیات شي. دا غرنګې د روحاني مرز د پاره چې انسان ته یو مرض مرز لګيږي دا غیم ترور وجېدي اصل د بدني د مرزونو لا ترور خبرې چې موږ وکي اصل دې د پاره موږ کو چې د روحاني د مرز کوم روحاني مرزونه انسان ته لګيږي دا غیم ترور وجوهات دي دې د پاره مې دونه غوټ تفصيل خبره چې د کوم ز کوم دا دا, دا وسم روحاني مرز ملګي دو څلور وجوهات دي یو وځدا فساد فساد د چی شي فساد چې انسان چې د انسان په انسان کې اخلاص نه یو چې اخلاص نه خو فساد کنا او زم ما پړ کې چې اخلاص نه وي مثال خبر الله ديني کې کزل تک نه مدید پاره چې نور څه مقصدونه مي الله راځم مقصد نه وي خو وچې الله راز نه یو مقصد ووړي او فساد شو کنه بیا ک دنیاوی مقصد به پاره ميوي کبل فساد شو یو مرض یو د منافقت چې انسان ته لګي روهاني مرز چ موږ ورته ويو داغه وجه د دا فساد چې انسان اخلاص او اسلوزي هغه به فساد طرف ته لړ شي او چې فساد طرف ته مخښه هغه هغه منافقت لګي د روهاني مرض وته لګي دویمه دویمه ضعف کمزوري کمزوری څه شي بوزدلی بغیرتی چې کله انسان بوزدلی غځه سي د فساد پکینه دی یو انسان کیفه دا اول مرص پکینشتہ یی د فساد پکینشتہ اخلاص هم خو برابر دی اسلام عالم دی لیکن کمزورې ده څه مطلب بوزدل ده دینه ډایری کی چیرې به په څخره ما کزه حکم سره شروع کما به په څخره ما دینه ډایری چې به مزه ورکشي لک بهوشړي د او نه بلزی له او ل ک ن بیا اسلام شړه دی که نه د د مک شړه خو مجبان لاړو پ اسلام مدینی له کغه چ کوه چې مدی لو او خلکو ن خو مدینی ته لاړو مګې ځان سره وت لکه, لکه پیغمبر غمر استا نه اوله کم زوری کړی بیا به دا مسله بهلاړه یا مخکې نهبيلاړه دو مرز روحانی چې انسان ته لږي او انسان منافقت مرز بیا اوته لګې هغه افته کم زوری ده کم زوری بغیر تیچ انسان بغیر بغیر توپ کی سم مطلب حکه مساله پټکی ته د دې وجهنه د دې د وجهنه چیرې زيبه مې ورکشي د دې د وجهنه چیرې مرگ بره تراشې ته مې مړکی د دې د وجهنه چیرې به مې رزق کې کمې راشي د دې د وجهنه نورم ډیرو وجوهات به داغه چينسان په زين کې شک او شوبات زیات شي او هغه هغه حکه مساله پټکی خو نور اسلام سیدا نیتم سید یار څه سیدي کوچی بوزدلو بغیر زمون په کې دغه شیا دوم نمبر کې ش زیات ده ح مسله چې پهډ کړي دویم نمبر نممر کې مرض په ووج نه چې بیاغیر تووب کوي پوه شو ب پهې مصره شي بیا نهول او دری نمبر کې چې انسان ته روحانی مرض لګېږ د منافقت د هغوی وجه د بیادالی د اخلاطو چ مطلب ګډټیا د د لالو پوه شو چې انسان سر مب سره پوه نه له خبر دا ده پوه چې ور سره نه نور صحیح صحیده اخلاصم به خړیر ده اسلام به خړیر ده دا. دارنګي بيغيرتم نه ده څه پوي نه وي په مسله باندې دليل ورسرني د صحیحه کې دلیل و سرنی د صحیح, صحیح عمل د پیغمبر اسلام پته ریکو معنی پوي نه وي چې پیغام کومه طریقه ده په خاډي کې پیغمبر کومه طریقه ده په معاملاتو کې پیغمبر اسلام کومه طریقې دي چې پدې معنی انسان پوي نه شي مع هغه څه کې هغه هغه جاهل پاتشي دا جہالت هم انسان ته د منافقت مرز لګي د جہالت د وجنم انسان ته د منافقت مرض لګي پوه شئ دا رنګي ک یو سړی ده مونږ گزار ډیر ده عبادت گزار ډیر ده هجون لمچ ډیر مونږ یو پرلانګ ډیر نه ښړی ده ډیر مونږ نه کوي بيځمه خو مونږ وینې قزا کوي او ټول شپه نه ځکره اسکل کې تسبيني ويلي باز خلک دسی لیکن کده پوی مرتبه لهغه نو پوی بهس نه لدی به علم شيخ به په دی وجه نبی اسلام فرمای دبي اسلام فرمایي دي چې د به علما عابدنا يې د عالم خوب یعنی به علما چې هغه جاهلا عبادت گزار دي پویګ نه خو عبادتونه ډیر کوي ټول شپه لګیر د عبادت کوي داغه نه دغه عالم خوب خده علم نه خودره عبادت نه کیدش په تا خوبته نه خذه دا علم دومره ضروری شه ده ځان په یو کول پرمصل باندې او کوم انسان په یو نشي هغه ته مرز لګیږي د منافقت او چا چې ابو غروی زبا سیده لکه شيخ هم سیده لکه علم سیده اخبال <سؤال> اخو پویگی نو اخبال اخوالیم لرینی چه فرقی که نا چه حک مصالتی شیده حک اکیده کومی وادا او حک طریقه در پیغمبر کومی وادا پدی اخو پویگی نا پا خبالا اخبالیم کوم مولا اوری بدا دا مولا سیده دا مولام سیده دا شیخم سیده دا شیخم سیده پوشوه پول و تسیخ کاری بیا پول و تسیخ کارا شو خو منافق شو کنا د درې وجه شوي روحانی مرض دلګې دو سلورم وجه د روحانی مرض دلګې دو یعنی د منافقت چکو مرض ده د دې دلګې دو سلورم وجه ده ظلمته ظلمته مطلب هر چا سره ناسته هر څوک د خخ کاری مولانا دین ده هر څوک د خخ کاری تم خې تم خې تم خې دام خې یا توړه پیدا کاومت کې جوړ پیدا کا برېلم خده هغه چې وی چې یا علی مدد یا علی مدد. خی خیر ده جذبې نه وی د مين نه وی دا کډې ورتړي بیا هغه به هغه اقیده تنوی د جذبینه نه وی جذبہ یا رسول الله مدد جذبہ کی اصحاب کرام وی نه وی چې یا رسول الله مدد داغه جذبہ خو او کډې برې د اصحاب کرام جذبہ خو کډې زیاته وکنه دا د اصحاب کرام چې یا رسول الله مدد اصحاب نه وی چې یا علی مدد خدا علی رضا نو دی کنزویرے وصندرزیل لون هو په کربلا میدان کې گیر دی گیر چا پیته نه دی او لغش باران باندې کې ماشومان شهيدان کېږي خدي شهيدان کېږي خپل شهيد کېږي نور مرګ لري چې وسلغلي هغه شهيدان کېږي ورغه ولې دی ویری په جذبه کې چې یالي مدد نوشیغان له بلار تړي ودا جذبین وي مینې نه وي محبت نه وي ویتامین خوا او کده صاحب کرامو مینا پتا بيلم نه خوارو ول د امينه د امينه استعمالوله کله وي دا وای چې د پیغمبر ل چی عالم الغیب وي کنه چې پیغمبر عالم الغیب ده دا وی غو د تقریر د جوش نه وي وي په تقریر کې په جوش کې راشي وي د دې وجه نه د سی وي نو ورته دا, دا جوش صرف پتا کړ دا جوش صرف د د بيليګر خبره د شو واټر بوتلې جوش وي چې ټس کې وایم مینز کې چی دا دا بوتل دي نوډه واټر دا, دا کوم جوشته دا جوش خو اسلام کې شتاونه صاحب کرام ویل دي او چې دا نبیستان دا جوش مونته خیدل دي چې جوش ولرای چې په جوش کې ته د الله صفت بل بیان کې او جوش کې ته د الله صفت پیغمبر ل بیان کې او جوش کې راشه او ته په شو د شرک خبره شروع کې دا کوم جوشته دا کوم جوش جذبه ده بوشوی دا بعض خلک چې دا په ذکر کې جذبه راشي دا موږ په فیسبوک کې ګورو چې دا, دا چې په جذبرایشی په جماعتونو کې پټکی ویلې غړغړا غٹ او په جذبرایشی غن پزانې کوي کالم شکې او هم خلکو سره غاني لګولي کنه ادم هغه ولا بوشوی <تصفح> دا اولې ربي خلک په باز خلک چې چاو کې دا مرزي کنا چې ټوک ټول وته صحیح کالي ټول مسلمانان هغه به څه بی وي ودا جذبدا دا غا دا, دا ذکر په ذکر کې جذبه کې راشي نوخه په نو فیسبوک یې اول یو mula فيديو راغہ هغه جذبه کې راغلی منبر کې کنا جذبه کې راغلی لاسونه خو زیاسې غډي کې کنا ال وزیر ال وزي یو کس وطلاشی وطلاشی جب و تا چې پی سي و تا اس کې کی دي هغه جذبه کې نه پی سي راوړې جب کې واجی بچاو سره纪录 تاسو دازرکم جذبه ده نو نور په ځان نه پوي کو پیسو نه کې راشي سره کلم سره تاو کړی یالته فیزاغه کې نو خوده شرمې پرځې کې د خلک نو ټولره مو وجهه منافقت د مرض د لګېدو وجه چې هر چا له ویل دام سید ده دام مسلمان ده دام مسلمان ده خدای خیر ده جوړ جوړ پیدا کا ټولو پیدا کا د وړل استند سکه نه هغه وی شي اغانم خدي برېلیانم خدي ټول لږه تاوي ودای انسان ته مرض د منافقت د څلور شو نه دي خو سه د ری څلورو مرزونو وو د وجه الاتونو الات جره د منافقت د مرض نه خلاصي غوړه دا ډېر ضروري خبره ده دا سقپ نه ده زکه چې دا زمونږ استادو صفائی کیږي په دې سره چې د دلی منافقت د مرض علاج وسو شي چې انسان تکلو لګي اوس علاج مو وره علاج دادې چې فساد کول ورته ولګي نو هغه ځان کې اخلاص پیدا کړي کچیرته د فساد د وجنه د فساد د وجنه دله دل مرض د منافقت لګې دلې او سرار چاکې ب چاکې د افت مرضوي د ف ووج نه چا کې ب د افت د ظوف د چا کې ب د مرافت د نپه د او چا ک ب د افت رضي د زمت دوج نه هر چا چې صی ووي نوات چې ش که چا اخ... ته د مرافت مرض لېدل د فصات د ووجه دغ د ځان کې اصللار رالي ی د دا د ووجهمون ادو کل ادب کر کوو اسلا د نیتہ چنیت صحیح کا نیت د الله رضا کا بس د چنیت د الله رضا شو فساد بدن ختم شي د زهنا بولي شو دا یو دویم کچیرته یو انسان ته مرض لګی د لید منافقت د ضعف د وجنا د کمزوری او د بزدری د وجنا نو اغه دی اغه دی توکل پالو کی د قران چې بار بار موږ لوي چې وتوکل علی الله توکل علی... ځان اوس پاره په پا الله باندې دا د دې مرز علاج کوي الله دا اسي الله نو ځا یو ځکه به ویلې یو څه چې ځان الله باندې اوس پاره دا دون پسونه یتونې کې لوي لوي بی بار بار چې ځان اوس پاره امام باندې ځان اوس پاره ما باندې دا ولي د دغه مرز علاج دی د موږ بار بار یادې قران خوښوي <تصف> نو او به دې لپاره صبر صحیح ده کنه یو قسم څه جوړه کي کي د چټانځ پاتي ورس ته وخت نه وکړم نه ورس کې نه شي دا اوه واس څنګه څنګه خام نو دویم چې د دویم ماوي خام نو دویم چې د دویم مرزه د منافقت انسان چنسانت لګيږي د زوف د کمزوري د وجنا مداغي الاله تشره چې اگر الله مې ځان وسپاري اگر ځان کې دا ماده زیاته کی ګور دا ډر نه دی یره انسان دا انسان چې کوم انسان دې یره ډر د ریږي موږ اگر ځان سره زه نه په الله باندې اوس پر لکه اوس غره د حالت په دي وطن من راغ کنه ډېر خلک په ډار دي چوک نه نوتی دي چوک راوتی دي چوک شاله تو خپه دي دا غره په الله باندې اوس پری کنه کله عزت نه ډاریږي نو عزت خدای الله لاس کې ده کله عزت نه ډاریږي چرا بیزثي په می وشی نو عزت خدای الله لاس کې دو دوی لاس کې خدای نه چې چا بیزثي وو کله رزق نه ډاریږي چې ما اوس به زه چې خرمه نغمه د الله لاس کې ده نو په الله زان اوس فاره کړه کله مرګ نه ډاریږي نغمه د الله لاس کې ده نو ول ډاریږي د مغنه به حال دمرګ نه ډاریږي چې مرګ نه ډاریږي نغمه د الله لاس کې ده پوه شئ ډار نه ده کار دا بوزدری یو غلط صفت د انسان کې ذکر ډار انسان کې راتلی شي د فطرتي خبره ده لکه د تېخت کول دا بوزدری دا بې غیرتی ده پوه شئ چې دې حالات کو سره تېختو کې به سختو حالاتو بیا به سبا ته حق د پارهه به ودرېږي میدان کې کې ب بیا تختې چې حه خبر را حق ه ځ کې دو وخته را شيمونږ او تاسو باندې او بیا مونږه وچ اوس د وت وخت دی چدرېکو مونګه نو بیا بهو تختې جارا جو به و چیره اوس به ووج شمو به و چره دا دی چوک بیا غدر دی نه شو مونګه دو مرض د منافت د ایات چې دی هغه توقل په الله باندې ده الله باندې ځان سپارل چې الله باندې ځان وسپارلو چیرې عزت هم د الله لاس کې ده ارزک هم د الله لاس کې ده مرګ او ژوند هم د الله لاس کې ده بس چرته وشه نو دا به انسان دغه منافقت مرض لري کی او دریم نمبر کې منالو دریم نمبر کې د مرز علاج چي ده هغه ده چې شوه نه نه پوي نه هغه د قران تکيني چې نه پوي ختم شي بل چې تنه اول د قران د څوک روان تاور انسان کیني په با قران باندې سړې پوښي د قران د لارینه انسان د خدای حقو پیژني د خدای ذاتو پیژني د خدای صفاتو پیژني د غننګ د قران نا انسان د پیغمبر درجه او پیژني د پیغمبر حقوق او پیژني ته اولیاء او پیژني د اولیاء حقوق او پیژني ته قران د لارینه د مور د پلار د گاونډي د خور د ورور د بچو د خځې حقونه پیژني د غمرز بدن ختمه سیه کیدو پیژني صحیح عمل او پیژني دا د منافقت مرز به لري شي به نپ پاتې نه شي بیا به منافقات طرفته او سوررم نمبر کې دی زمتته ګډتیا دغه غلط خلکو سر ناستسته پاسسته دا کورآ چې مونږ او تا سر در د درې ډلی بیاوي نندې د پااره با چې ګوره دا غړډلی دي دا خله غلت صفاات دی دي د خلکو نزانان سر تدادی دپاره کهته د خلکو لځان نزدي ک د خلکو تان د خلکو سر مرگتیا جوړه کې مرزونه به در ک را شي د منافات او د نور او د بل د بلسه د بدي الله مون دغ ډلی بیاوي دغه درې چې چا سره مګرتیا وک او چا سرهمه کوودې د پاره کوې اللهمون ته چې مونږ دغهکې د د وجهه منکې دا مرض را شي نوفی کللوې مرضون پرونو د دوی کې ممرون مرض دی د چی شي مرض دی د منافت او دا مرض د وجهله کېدللی دی هغه چور ووجما بایان کړي فضا الله مرض ده مزیاتته کې دویله الله دا مرض دا خو یا خیري دي د خیر خو الله کوي نه چاله الله د خیرو خیرې خو کوي خیره خو عاجز که و خو نو مسلم ده نو عاجز ده اللہ را ده خیره چو ضرورت ده نمفصرین لیکی چی دا ما و تعالی چل خیلی اللہ چی داغسی بیدی نصدیلا با بی ایمان نصدیلا خیره شي با ایمان کرتو بیلی کلی دا لاندې خپل اولان ده بقبل تفسیر که چی آغا ویوی چی دا دی آیتون نصابیتیگی الله الله ما و تعالی چکا اللہ خود خیر و عجت نیشد چلی اوکی اللہ خ اسړې تبا کوي اغه له حضرت نشتره نموت الله چلخي خی... چې بيمانه اسړې له خيره قبول جایز دي کله چه... اسړې وي چې کافر هغه کافر چې هغه غره جهاد د وجنه کفر کوي ښا زید کوي مقابل له راوتې ظلم کوي زیاته کوي ته د خيره وکړي کابو جهل ادباشي با هغه ته نبی اسلام آ... پوه شوې صاحب کرامو ته خيره کړي دي یعنی دې کړي بهر حال هغه ته خيره جائز وي پوه شوې دا رنګ آ... اسلام فرعون ته خيره کړي دي الله له سوال کړی چې یالا ا ا کاد آتا ته تا ور کړی دویتا فرعون او ملئه فرعون او دلیدا غتا زینتن ډول سنگار د دنیا او اموالن او مالونه په حياته دنیا په دنیا کې دا د موساسم خيري دي فلاله کړی په صورت یونس کې براشي ا بیا مخ کې ویل چې یالا ربنا تمس الا اموالهم یالا دوی په مالونه باندې امواره راولي دوی د بی ختم کې یا تبا کې داخلی جایز دی ژړک کافر لے کئ تو فزاد یو خبر یو خبر خدا شوه چې یا خدام تعالی چلخی آ... چې بې ایمان لا ظالم لا خیره جایز دی کافر لا ایو کا کافری چاغه نه پوی د وجنه کوپر کئ اغه ظلم کئ کی نه زیاتې کئ نو اغه دعا کوه چې تې توفیق ورکړي د ایمان یا له دته پیدایت کې او یا دا یا خبر ده دومه خبره ده چې دا خبر دی زما استاده پارا خبر تا الله را کوي چې دویله الله دا مرض زیات کې ک به ونه بااصله ک اج کو دا مرض به زیات شي و چې مرضې زیات شوو انجام ب خني بیا انجام اعتبای د فضا هم الله مرض ده زیات بکې دویله الله د مرض دا, دا, دا تا الله خبر را کوي وله هم عذاابون عظیم دا حکم د آخرت دی آخرت کې به دوله دردننااک عذابي عظیم وونویللی علی می ویللی مطلب دردنااکه عظیم مطلب لوئ. ولې چې دا د ملګتیا په کې انسان ته نقصان رسي د ملګرتیا په جامه کې انسان دغه رس زه رس او دا دخمن دا ډیر بدي شي دکه د داډې د بغیر ته انسان چې ملګتیا په جام کې چې ضروررو یا خو کاره اعلانو ک چې دمن او یا کاره دوستیو سره وکه پوهشي دا خبره چې ته هلته ورته دوست یم اوته دخنی کې دست را در الله نخو خیگی بخی و لهم عذاب و او دوی پر عذاب دردناک پاخرت که او بیما کانو یک زیبون در پینزم صفت شو دا مرضی تلرم صفت و دو چی دوی که مرض ده در منافقت او دا پینزم صفت ده چې بیما پسبب در حقا در دردناک عذاب باوتا شي بیما پسبب د حقا کانو یک زیبون چی دی دوی دروغویونکی په کول او فیل دوار راتلی شي یو ځيبون لکه څنګه چې سیدکه د کول او فیل دوار د پرزې بيختين والے انسان ویا دا پلان کې چې د رښتین د نه کار کوي مغو یو کنه باندې انسان بار کوي دا د رښتین ژوند نه کار کوي فیل کوي او کله کله انسان کول رښتین نه وي دا په خبره دا په خبره خپله خبره کولی کلک تاریخي مطلب دروغ نه وي نو دا غراندي دا کذب چره دروغه دام کول او فیل دوړ کې راځي ځکه من معنا کوم بېما په سبب د هغه کانو چې دی یک یوک دروغ ويون کې او دروغ کون کې ځکه وته عذاب دردناک ملایوي کې دروغ چره دا, دا منافقت نه خذا ما پرون حدیث ویلو جناب اسلام فرمای او چې د منافقانو نخي بریدي نو هغه کی اوله نه خداوه چې خبره کی دروغ بوي په من یو نه حدیث کراځي پیغمبر اسلام یو خزه اولی دلا چې هغه خزه په لاس کې لاس نه ولې بند بن کړو او معصوم ته اشاره کوله چې راشه و چې کله معشوم معصوم راغو نو ماشوم چیکل وتراغلو نو غلاس کی کجوره وا د آغا خځه هغه وير کړه نبی اسلام تو فرمایل کچیر د تا پلاس کی د کجوره نه او په دروغو دی وتویل او چراش لکم اکثره من ماشر کې دا شډیر دي په دی وجه منه ګور منو نه ماشوم په کوو ماشوم ول منو ماشوم دروغو درس وير کوو الا بلادا الا بوده الا پلانکید الا پلانکید نو ماشوم ول منو وډار کو هغه دومره بغیر د شي چې هغه غړ شي هغه هغه ختم نو ادهنګ دروغهته وایم پهوشه په دروغه دلاسه کو په دروغه غلی کو دا پهوشه چې د خپل مې دروغه جن ده دا خپل مې دروغه شروع کی اویته ما په لار دروغه وینم زه ولري اختیو یم زکه معاشره دسی جوړه شو لاندې موري مت دروغ وي بلاري مت دروغ وي ا تري مت دروغ وي ما مې مت دروغ شروع کي خوري مت دروغ شروع کي تروري مت دروغ شروع کي ټول مت په دروغ باندې لاسي يو توګه بلایا دي توګه یو شي دي نو بوز ديلم په کراولي دروغ غلط خوينه بكي دي یو صفات د والد نه په کراشي ما شوم کي مچته ما لوی کړو په دغه صفات کي ما نه هغه مت غټ شنو هغه بیا ته زور وړي کي بیا په دې د ما شومان د ما شوموالي نه پکارا ده دروغ وتن موي کوی خبر او تکوی هغه خبر به وسره بدیکوی کو تووی چ دکان له بوزمه مثال خبره دکان له به خام مخه بوزای کو ورتوی چ بلانکی شته تاخله مخه خام مخه او تاخله فوجو دروغ او کنيش و تاخستره او تووی چ نیر ش مخستاته ک جاري کزان زوري په دروغ یمادت کوي کنه دوم غلط خو یمادت کوي سبب غد چی به دغه استار تسختي به امر امور ضروري امغه معاشره دغنه سرخوري فوجو په دیوځم ده حدیث څنګه مو حدیثونو راغونډول نام واورې مو حدیثونو چې کله حدیث راغونډول او وو په کې غټ نه ختي محدثونو کتل په انسان کې غدروغ دي چا کې چې معمولي غو نه دروغ لري یو یو حدیث بیانونکې اغه حدیث ته یاغسته که اغه نور ټول منم صپا انسان بو کو چې معمولي غو نه دروغ دي داغه حدیث بیا په کتاب کې نه درا وړه اغه ما ډایرکټ ټاپه لګو چې دا حدیث دا سړی د محدث چې کوم دراوي چې موږ حدیث بیانې د ده دا د دروغ دي په دې وجه معنی یو د محدث باره کې راځي و هغه تشاوېلې چې په بلانکی شام او عراق کوم علاقې او ته یاد کړ فلستین فلسطین هر ځای چې ده لري چې په دې ځکه سړی د وغسر احاديث دي د محدثینو په خواره ما د حدیث را جمع کړی دي سفرونه کړی دي میاشت، نه دا محدث چې و مزل وکړو وکړو وکړو پومیاشتومیاشتونه ولاړو اگر کس دې زنګ ورسول نو بازار کې مختل کی چا د پلانکي سړې چیرته لري صرف دې پر ورکړه چې هغه دې ستنې راوړي خا دا کې سړې کوم ځک لري او چا ورته چې پلانکي کې وسیږي چې ورغره ده خبره څه قول نه او هغه محدث نوم باندې ورده چل تلړ ده نو موږ دې ګوري دا محدث دا کوم کش چې چا وتې دا لا ګیا خپل اصله لمن غړول ده تشه او اصل دې څه کوي کنه از ځان لره کوي راولي دا مهندس چیکر او قتل وزرها او میله سفر کړي ده کوج کل او قتل چې دا خپل زناور سره دروغ کوي دا ماله پادیس که ضرورت یې وی میله او شهم نه د وسره واپس لاره دی غیزه نه دا د حدیث موږ ورده سر غیذې نه نصیخاصانه نه دی راغلی میله او شوهه مو سره نه ده چې ملاقات وسروږي چې دروغ به کوي کټري دی لری نه ستړی راغلی دا اوله وریځ ده دا میله نه ده یې سر شوهه هغه مړه چې زناور سره دروغ وی چې معصوم مخلوق ده نو مردا به ما پیغمر حدیث طریقیاوی کله شي هغه څه د اختيار پیغمبر حدیث بو که چې دروغ به کترې اغادي شي په ځې ده خې دا غنه لا صفت ده په انسان کې چې کل راشي خوښه نبي ما کانو یک ځبون بس او دا د دروغ چي انسان منافقت ترسيخا نبي ما کانو یک ځبون په سبب د هغه چې دوی دروغ کوون کې دروغ ويون کې بزګه سي لري بس نو به څه وره فی کورو به مرضون پهژونو د دوی کې مرض دی د منافقته فضااد هم الله م ده نو زیاد دیې دوییل الله دا مرضزه یا, یا خدا معالله یخو او یا د مووطه خبر رکی چې زیاد بکی دوییل الله دا مزه له هم کا تووبونه با سره وله عذابون علیمه او دویل د عذاب درنااکه بیما قانو یک زیبونونه په سبب د هغه چې دو دوی دروغ کېو درغ دروغ کې